Добромель був для мене столицею світу. Я уявляв його великим містом, як на картинках до Біблії, бо досі не бачив міста взагалі. Я був у монастирській одежі, щоб ніхто не прийняв мене за втеклого раба. На серці в мене була нудь. Нудь туга і неспокій. Я не міг більше жити у Лаврові, поруч із мертвим князем, чий дух не зумів удовольнити піснею якої він просив. Це був найвагоміший аргумент для втечі. Я пройшов добрий кавалок дороги, збирався обійти тершів, бо там мене міг хтось запам'ятати чи навіть опізнати. Щоб заспокоїти голод, почав шукати малиної сониці. А далі упав на траву і заснув під високим деревом. Прокинувся від того, що ніби щось мене ущепнуло в серце. Я побачив, що світ довкола хилиться. То падало дерево, під яким я лежав. Я покотився в бік, рятуючи своє життя. Може, дерево впало випадково, бо було старе і знявся вітер. Однак чому саме тоді, коли я спав під ним? Геть розтревожений, я кинувся з я. Мені здавалось, що тисячі очей злоутішеної трохи розчаровано стежать за мною. Тікаючи, я заблукав. Скільки не слухав, скільки не принюхувався, не придивлявся до трави, ліс був цілком незнайомий. Я вибирався з одного яру і тут же мусив сходити в інший. Одежа моя порвалася від колючої кожини, невблаганно наставав смерк. Врешті, я помітив прогалину за деревами і кинувся туди. На галявині стояв кам'яний ідол, перун, як я гадав бо мав довгі вуса, геть обмазані чорною засохлою крою. Неподалік було велике попелище, обкладене камінням. Там, напевно, сільські люди спалювали небіжчиків і справляли по них тризну. Звісно, місце те було неприємне. Та я не мав куди більше йти, бо западала ніч. Я міг потрапити до якоїсь ловчої ями. Я нарвав жменю малини, і поклав на жертовний камінь, аби вмилостивити поганського бога. А потім відійшов в бік і помолився по-християнськи. Там ліг собі під кущем, підмастивши трохи трави, аби було зручніше. Ніч була тепла, місячна, я не хотів спати. роздумував над тим, що робитиму у Добромелі, і чи залишуся там. Але слухайте, що було далі. Десь о півночі я почув кінський тупіт, що наближався до цього потаємного закутка, а невдовзі побачив темного вершника на коні. Я сховався за грубий стовбур дуба, перу нового дерева. Вершник виглядав точнісінько так, як тоді, коли приїхав по мене за наказом купця із добромеля. Та власне це був той хлопець, що став оперем, бо не вродився ним, як я. І хоч він мене недолюблював, я зрадів, подумавши, що мій пан, хай від нього залишилася лише голова, знову подбав за мене. Тому я трохи несміло вийшов за дерево і покликав. Це я, позичений, але коли той важко зліз з коня і пішов, хитаючись до мене, я злякався. Але це його було біле, наче крейда. І якщо правда, що мертві ходять, то хлопець був мертвий. Він наблизився так швидко, як це вміють лише опері, і просто упав на мене. Я відчуваю різкий запах крові, і ледве не звалився сам, підтримуючи купцевого слугу, котрий, напевно, був смертельно поранений. Та він уп'явся зубами мені в шию, проткнувши її вмить гострими зубами. Я марно намагався його відіпрати, він ссав мою кров, як п'явка. І біль поступився за пам'ятчиною. Ну що ж, подумав я. Нехай нап'ється моєї крові, бо він її потребує. Він не посміє мене вбивати, бо хоч і навіженний, але не злий. Ми з ним служимо одному панові. Та раптом він відтрутив мене і закричав страшним голосом. Відтрутив, відштовхнув. «Проклятий! Проклятий!» І упав, задихаючись на траву. А я коло нього, бо відчув страшну млість, і світ довкола мене почав крутитися. З цієї круговерті вилетів ворожбит, давно мертвий, з порожніми чорними дірами замість очей. Від нього смерділо гнилизною, зною, і на ліктях оголилася кість. Ворожбит нахилився наді мною, я з останніх сил ткнув його ножем, що не знати, як опинився у мене в руці. На синьому, труп'ячому лиці, відбилося здивування, як у моєму сні ще в монастирі, тільки тоді ворожбит виглядав значно краще. Мертве тіло почало обвуглюватися від невидимого огню і, врешті, розсипалось на порох. Це було так неймовірно, що я ж відчув приплив сил і поповз далі від того страшного місця. Від тіла слуги відділилася темна тінь, війшла в землю. А я відчув, що підіймаюся над своїм тілом і пливу до тіла купцевого слуги.